Hello, my name is Eric. Sziasztok, az én nevem um, Eric. here before. Nem voltam itt. But I knew very well. De nagyon jól ismertem mertem My Petty. home church is, is a, az én otthoni az igazi gyülekezetem az a a Kálvári, a az És azon gondolkodhatok, hogy most mi rendőrül beszélek. I have two reasons. Két okom van rá. One reason I speak Hungarian but not very well because I'm Slovak, actually. Az egyik hogy beszélek magyarul de nem nagyon, mert a szlovák az anyanyelvem. So I couldn't preach in Hungarian I would lose myself five times. Úgyhogy hogy magyarul And I have very Slovak accent. És nagyon erős szlovák akcentusom lehet. my wife she's American. A második ok pedig, hogy a feleségem mint van, nő, pedig amerikai. So I really want her to understand me. megértsen. <laughs> And then she can talk to me what did I did, right or mondani, hogy mit tettem jól és mit nem. Minden pásztor mögött ott van egy még jobb feleség, egy nő. Alright, well, so um, Yanni, he he asked me to teach. <laughs> Joni megkért, hogy tanítsak. csak. You know, you hogy mennyire örült. And he was my alongside with Peti. Patty volt a pásztor. Around 14 years ago, I got saved in, in Sturo, an uh, meg 14 évvel ezelőtt egy egy és, és a jó hírt. And, right and and I és hirdették a jó hírt. És az én szívem éppen megérett arra, hogy elfogadják. have to tell you that was the best decision in my life. És ez volt a legjobb döntés. életem. Lord really turned my life upside down. Az úr teljesen felforgatta az életemet. A sudden my life had a meaning. És hirtelen az életemnek lett egy egy garantása. A Lord gave me purpose in, in life. Az ur adott egy célt az életemnek. Jehovah who on this earth that we would, we would proclaim his name to people who don't know him és mindannyian azért, azért vagyunk itt a Földön, hogy azoknak hirdessük ezt a, ezt a nevet, és ennek a nevét, akik nem ismerik még. My heart was to know the Lord even more. És a, a záróház után nem mentem egyetemre, mert, mert a... Yeah, I wanted to know God even more. Mert hogy, hogy még inkább uh, tud meg akartam ismerni Istent. Yanni was like, I can't give you anything more. You need to go to Bible College. Yanni azt mondta, hogy nem tudok többet adni, a Biblia and I, and I was just so hungry. és, és annyira éheztem. So I did. I went to Bible College. Elmentem, elmentem a Biblia And I, I spent beautiful two and a half years in there. És uh, egy egy gyönyörű két és fél évet töltöttem. And after el. Bible College, I went to England és az a, a suli után elméntem angliába. Uh, yeah, I lived there for five years. Öt évi gélt emott. And you guys can tell my English totally changed. <laughs> és uh, halljátok az, az angolom is megváltozott. az otti Before that I had this really American accent. Ez előtt egy, egy nagyon amerikai akcentus. Now amely. I have everything but American accent. <laughs> Most bármirek mondható ez nem amerikai. <laughs> <laughs> I can't even speak him if even try. Még, még akkor sem tudnám beszélni, amikor, még hogyha próbákkoztam. I actually from the pot sure, you know, the guy who just the, and the uh, in the restaurants. Uh, egy, egy olyan olyan ember voltam, aki aki egy, egy, egy fiú voltam egy étteremben. And after two years in London I a head chef. And, és két év múlva életem a fősef volt Londonban. And then, and Lord just gave me a in my hand. And, És az úr úr ezáltal edzett. And then, so I knew how to cook. És és megtanultam, hogy kell főzni. And very well actually. Elég jól. You know if you can cook in London, you can cook anywhere in the world. <laughs> and then, and then, and I thought they're stay, they stay in England forever. És, és úgy gondoltam, hogy örök főök Londonban maradnak. No, no, no. És ő mondta hát nekem nem ez a home. Itál, hazamenni. Remember when you got saved that you wanted to proclaim my name? Emlékszel, amikor meg, megmenekültél és, és hirdetni akartad az én nevem? Emlékszel, ahogy hogy tanítani szerettél volna? Hogy... time. Erik, itt az idő. És nem akartam vissza. What about my good job? És, és mi, mi, lesz a, mi lesz a munkámmal? What about my friends? Mi lesz a barátaimmal? What about English language? English. <laughs> mi lesz az angolommal? El fogok felejteni angolul. Anyway, I, I came back és visszajöttem visited it was really really great because my in my heart is Slovakia a really big time. Nagyon jó döntés volt, mert mert a szívem szlovákiai érték and, and I know the Lord called me to preach the good news to the Slovaks. És, és tudom, hogy Isten ám azért, hogy tanítsam. And there there is already when I came back, there was already your home group forming in Bratislava, in the capital city. És visszajöttem Pozsonyban, a fővárosban volt már egy otthoni csoport. And the same very week when I came back, they, they became from the home group a, a real fellowship a, a És ami, az azon a héten, amikor visszajöttem, ebből az otthoni csoportból egy gyülekezet alakult. So the pastor he's an American he's a Slovak wife and he he's come from Cover Chapel. A pásztorunk amerikai volt, szlovák felesége volt, és, és a golgotában tanított. Real crazy guy, Egy nagyon örült, but srác volt, very good heart. de nagyon jó szívű. És megkérdezte, hogy van valennek kedvem mellette dolgozni mellette szolgálni. And then so, he, he I a And then so I became his assistant, És így lettem a segédlelkész. So Friday Bible studies. És elkezdtem péntekenként tanítani. And after pastor had this crazy idea in his head, és és Patricknak volt egy egy ilyen őrült ötlete. He knew that I can play guitar. Tudta, hogy tudok gitározni. But he didn't know how bad I can play guitar. Nem <laughs> tud, hogy mennyire rossz. And then worship leader just moved back to Malaysia. Malézi és Malajziába vissza költözött a a dicsőítés vezetőn. And he said, Eric, you the worship leader. És azt mondta, hogy Eric, akkor te leszel a dicsővezető. And I said no. És mondta nekem nem. And she go out of mind. Uh, You're out of your mind. Hogy, hogy az I can't sing. Nem tudok énekelni. I can't keep rhythm. Nem tudom, nem, nem tudok ritmust tartani. Guess what? I don't know the nem, nem is ismerem a, a negyedik uh, akkordot. freak. És, és kiakadtam. Come on, gotta be somebody else. És mondtam neki, hogy valaki mást kell választani. And he said, no, you have to do it. Azt mondta, hogy nem, te neked kell. And, I, and I had to come to the point I said to the Lord, okay, I will make a fool, if I need it for your name. És el, eljutottam arra a pontra, amikor azt mondtam istennek, hogy, hogy még bolondot is csinálok magamból a Tannevetért. You hogy, hogy, hogy tudjátok ahogy, ahogy elhív Isten, azután még többet fog az életetekben tenni mint az előtt. He doesn't necessarily need somebody who knows how to nem, nem olyanra van szüksége aki aki tudja hogyan kell csinálni. a perfect people. Nem kell nem kell neki nincs szüksége ismeretekkel emberre. Yes, the first times és az első hat hónapban nagyon gázú játszottam. And people come to me, what is this a music? <laughs> az emberek utána odajöttek, hogy Erik, ez, ez zenető, Eric ez zenével. I was like, you tell me or you'll be up there in the front, meg hogyan kell és a színpadra. And then, you know, the Lord started to bring people around me who knew how to play és az órák ezzel embereket hozni, akik tudták, tudtak, hogy kell játszani. The real musicians were playing with me. Igaz, az zenészek, akik velem játszottak. And and I learned how to play. És megtanultam, hogyan kell játszani. And now we have a whole worship band, and and I'm leading it, and and God gave me ability és, és Isten, Isten képessé tette arra, hogy ezt a ezt a komplett dicsi csapatot én vezessem. És adott egy egy képességet, hogy, hogy énekelje. És ez nem nem rólam szól, hanem az Úrról. I'm the worship leader. Igen, én vagyok a dicsi vezető. És én, én vagyok a segédléki. És... But but you know what? That doesn't really matter. De, de, tudjátok ez, ez nem számít. Mert igazából egy olyan szeretek akarok lenni, aki aki szívből szereti. Amikor, meg. Szeretném, tovább, uh, szeretni a feleségemet. And, and our child. És a gyermekünket, aki so, aki úton van. You know, it's just that és, és ennyire ennyi egyszerű az egész. And today I'm going to teach lots of actually uh, lots of you know lotsy. Um, yeah from Estergom. He, he asked me to teach the same thing I was teaching last week in Hung in Estergom. And I was like great, I don't have to prepare. <laughs> but, okay, So let's just pray. and then we can we can start. Sorry for the long introduction but I want to introduce myself. Bocsújok, hogy de szerettem volna magamat bemutatni. So, much lovely köszönjük neked ezt a, ezt, a, ezt a délutánt. Köszönöm uram, hogy itt lehetek ezekkel az emberekkel. És olyan jó, hogy a te a te templomodban, a te egyházadban lehetek. Uram, uram kérlek, hogy légy. Itt. És imádkozom, hogy felkenjengem hogy hogy te beszél rajtunk Dear Father, I pray that You would teach us. téged, Atyánk, hogy hogy taníts minket. That we would go home changed. Hogy megváltozva menjünk haza. És, és bátorítva legyünk arra, hogy hogy veled érdemes sétálni. So we pray yeah. in Jesus' name. Jézus dicső nevében imádkoztunk. Amen. Amen. So if you have your Bible, could you turn to Psalm 136? Mm. And we're going to read first three verses. Mm. So it says: All oh, give thanks to the Lord, for he is good, and his mercy endures forever. Give thanks to the God of Gods, for he is good, and his mercy endures forever. Give thanks to the Lord of Lords, for his mercy endures forever. Odjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Odjatok hálát az Isten, istenek Istenének, mert örökké tart szeretete. Adjatok hálát az Urak, Urának, mert örökké tart szeretete. You know, this this verse is kind of a thin verse in the whole te, Old Testament. És és ez egy ez a ez az egészső szövetségnek a a témájáról szól az egész. In Jewish culture this verse was embedded into into the culture és és abban a zsidó kultúrában ez, az, ez a vers bele volt ágyazva a kultúrába. You know, and we all say things like, God is good. és és mindannyian mondunk ilyeneket, hogy Isten jó. God bless you. Isten áldjon. I pray for you. I márkozom érted. We never do. De mi nem tudjuk. Dásznak végül nem. And this becomes kind of a Christian cliché. és és ez egy ilyen keresztény clichévé vált. Kind of Christian language. egy ilyen Keresztény lesz and vele, we many times we don't think about it. És sokszor nem is gondolunk bele. And what I do today, I want to think about it. És, és amit ma szeretnénk csinálni az az hogy hogy kicsit gondolkodjunk vele. We would stop and really, as, as the say, És, és hogy megálljunk és ahogy az emberek mondanák, Selah. And it means, you know, you read this in, in, the, in the Psalms, you know, there is a verse and they say Selah és szoktátok látni a a jótárok végén szokott lenni a Zsoltár, és, és ott van hogy szelá. It just stop think about it, just been said. És ez annyit jelent, hogy hogy állj meg és és És elhoztam egy eszközt bele. And, and we're going to study the names of God és és Istenek a neveit fogjuk tanulmányozni. Ne Don't be scared, we're not gonna study all of them. meg nem mindet fogjuk megnézni. Otherwise we will be here for a week. Különben itt lesz. Trust me, you don't listen to me for a week. És bízatok nem nem akartok egy héten keresztül hallgatni. this is going to be a very good tool for us. De, de ez, egy, ez egy nagyon jó eszköz lesz hiszem. The, we, move, we, we would stop and think about all that what we hogy megálljunk egy kicsit és egy kicsit elmérkedjünk. És az az én imám, hogy ezek a ezek a klisék nem lennének csak keresztény hanem hanem tényleg komolyan gondoljuk. Okay, so we a lot of verses, I'm sorry. És rengeteg uh, versenkeresztet. So you might want to no, write it down, or later I can give you my notes if you like. So Exodus chapter 3 uh, verse 13. Uh, második könyve, harmadik uh, then Moses says to God, Indeed, when I come to the children of Israel and say to them, uh, The God of your fathers has sent me to you. And they say to me, What is your name? What shall I say to them? And God said to Moses, I am who I am. And he said, thus you shall to the children of Israel, I am sent to, to you. Ja. Yeah. a mózses második könyvének harmadik fejezete 13-as és 14-es vers, de Mózes azt azfaraté -e Istennek, ha majd elmegyek Izrael fiaihoz és ezt mondom nekik, a ti atyáitok Istennek küldött engem hozzátok, és ők megkérdezik tőlem, hogy mi a neve, akkor mit mondjuk nekik? én ezt felráltam Mózesnek. Vagyok, aki vagyok. Majd azt mondta: "Így szói Izrael fiaihoz, a vagyok küldött engem hozzátok." Moses. és látjátok, hogy Mózesnek az elhívásában seen Prince of Egypt? Ki látta Egyiptom hercegét? Ez egy aranyos kis mese. But you can imagine the scenario, yeah? De hát tudjátok képzelni az egész történetet. Moses éppen a a birkáival van ki legelőn is és saját gondjaival vannak. és Isten megtalálja Mózes. He his life. Félbeszakította az ő életét. és azóta teljesen megváltozott az ő élete. és enél elhívta Mózes. You know, Moses didn't want to go. Moses nem akart menni. He had so many excuses why he doesn't want to go. Annyi kifogása volt Mózesnek, hogy miért nem akar menni? Oh, I can't speak properly. Nem tudok péhésen beszélni. Why me? Miért pont én? Yeah, they're not gonna listen to me. Az emberek nem fognak rám hallgatni. We we really know what he's talking about. Ugye átérezzük, miről beszél. So many times, Lord calls us to do something. Annyi soráhi minket valamit csinálni. And I can tell, like, why not I do that. And, És és tudnék egy száz, mint <coughs> száz hogy miért nem érdemes. Because we just do that, we are we are fearful. csak nem akarjuk ezt csinálni, mert félünk. I'm so glad the Lord seen through Moses. De annyira, annyira örülök neki, hogy Isten and and that his big, biggest uh, és és Mózesnek ez volt a legnagyobb oka, hogy nem, nem is tudom a nevedet. So imagine a scenario. És kézelyítek el ezt a helyzetet. Hi, I'm Moses. Szia, én Mózes vagyok. The Lord, Hi, I am who I am. Szia, én pedig vagyok, aki vagyok. You know, it doesn't really work. Mi az, annyira nem működik. Ok, imagine this this different way. Kézelyítek egy kicsit más olyan. Have you seen this nice street over there, Saint Ishtar? I think. A Szent István úton. Huge, yeah. Egy szép nagy utca. So you're gonna go there, talk about Jesus. Oda megyünk, beszélünk Istenről. Jézusban. You meet people. Találkozunk emberekkel. You know, and tell me, hey, I'm, I'm so and so." elmondod a nevedet. And he will say, I'm who I am. És ők úgy válaszolnak, hogy "én pedig vagyok, aki vagyok." crazy." És te pedig azt fogod mondani hogy tudom ki vagy, őrült. You know, it doesn't work. Ez így nem működik ennek a, a, a az. Te hogy, hogy really is. Te is. Te is. Te is. hogy is. Te is. Te is. Te is. Te is. Te is. Te is. Te is. És ugye a zsidó kultúrában egy név nem csak egy név volt. It actually describe his character. hanem az ő személyiséget. And I don't really know how it worked. totally. És nem tudjuk, hogy teljesen hogyan működött. Because you know, you have a baby, you name it, van egy babád, elnevezed és, és azzal a személyé fog felnőni. You know, we've seen it with, with um, Jacob. Jákóbal, you know, and, and so many other people. És annyi más emberrel. Oké, okay, so let's, let's just jump into it yeah Csak megorium bele So the first name Adonai az első név Adonai and it means actually the lord the lord or my great lord És ez azt jelenti, hogy hogy uram, én hatalmas uram. And all these they came up with this word Adonai És uh, és ahogy, uh, So they did came up with this word, uh, the gave the name the lord. Úgy a isen így hogy Adonai So, so the Lord. Azt, azt jelenti, hogy, hogy az úr. And, and really it means that there is nobody else. És ez azt jelenti, hogy senki más nincs. He is the Master. Ő a, ő a legfelső. He has a total authority over my life. Teljes van a, a mi életünkön. He is the one who me. Ő az aki, aki, aki befed minket. There's no one like him. Senki nincs más mint ő. You know, and, and yeah. We... He that he's supposed to be to us. És, uh, he és, és ő neki ennek kell lennie you know Senki másnak nem kellene ő felett lennie. én you know can see that God gave the that shall not be other God for you. Ügy, a második, Mózes másik könyvében azt mondja az Úr, hogy hogy ne legyen más istened rajtam kívül, akkor ezt, ezt érti az a. Habakuk 3.19 azt mondja, Habakuk 3.19 azt mondja, The Lord, Adonai, uh, uh, is my strength. He will make my feet like deer's feet, and he will make me walk on, on the hill high. Hills, sorry. Az Úr, az Én Uram ad erőt nekem, olyanná teszi lábomat, mint a szarvasokét, okay. és magaslatokon enged járni engem. so. Sorry, that lost. Right, all right. So that was the Adonai. Yes, volt Adonai? Mm. The second one, Elohim. A második neve Elohim. And that means all powerful one. azt az jelenti, hogy mindenható. Oh, it means the Creator. Means a, a, azt jelenti, hogy hogy ő az alkotó. And and really he is the all powerful one. és, és ő tényleg mindenható. És remélem, hogy mindannyian úgy gondoljuk, úgy hiszük, hogy Ő teremtette az univerzumot. Yes, you, that your life be his. És hogyha, ha ez tényleg igaz és Ő téged teremtett, akkor a te életed az az ővé. You know the one reason why people don't acknowledge God that He created the world? És ugye a fő fő ok amiért az emberek nem akarják elfogadni hogy Isten alkotta a Földet? Mert, mert nem szeretik az elszámoltathatóságot. Because És mert hogyha tényleg ő teremtett téged, akkor a te életed az valójában nem a tiéd, hanem az ővé. Nem nem csinálhatsz bármit, amit szeretnél. because the, the two letters, EL, és ez az Elohim, ez, ez nagyon érdekes, mert az első két betű, ez az EL. l the, the, the one is talking about um, the... Uh, I'm sorry. Yeah, it's talking about the Trinity. Ez, ez a, a Szent Háromságról beszél. Because the el is plural. Mert az, ez az el l ez, ez többes számú. You know, in, in Genesis 126. Uh, egy mózes 26-ban ugyanazt látszik. let us create let us create. I azt mondja, hogy hogy, hogy know, The Lord wasn't schizophrenic in there. A, a az Úr éppen játszik. He wasn't like that. Know, de, he, nem, és nem volt az. No, tudta hogy, hogy tudta nagyon jó, hogy van egy Szent Három. That, that, well that he is the Creator és azért tette, hogy hogy bebizonyítsa számunkra, hogy hogy ő tette ezt és, és ők három vannak. Alright, Psalms 148, first five verses. I'm gonna just read it in Hungarian. 148. öt verse. az urat, dicserjétek az urat, ti menjejek, a magasságban. Dicserjétek őt, angyalai, mind, dicsérje őt, minden serege. Dicsérje őt a nap és a hold, dicsérje minden fényes csillag. Dicsérjék őt az egek egei, még a vizek is fön, ott fönt az égben. Dicsérjék az Úr nevét, mert ő parancsolt és azok létrejöttek. Let's him. Ez ez felemeli őt. You know, we should praise the Lord. Gye, fel kell emelnünk az Urat. We should praise the Elohim. Fel kell az ő nevét, Elohimot. Because he is a creator. Mert ő az alkotó. You that your life has a purpose. Annyira örülök neki, a, nem nem örülök neki, hogy hogy van egy célja az életeteknek. Nem nem örülök neki, hogy nem egy véletlen termékei vagyok. You know, amikor egy árva voltam az árvaházban, házban. I really bizony, tudtam, hogy az én életem egy, egy véletlen, egy. And barát. I didn't know like why me, why this way and what's next? és fogalmam sem volt, hogy hogy miért én, miért így, és mi következik. I always struggled with those thoughts, but how come? De és mindig küzdöttem ezekkel a dolgokkal, hogy, hogy miért történt minden. The life just any nem adott semmilyen magyarázatot arra, hogy miért létezik. just gonna és nem tudtam elkövözni, hogy valami lesz az életem, a valami lesz a halálom után. I knew there is going to have to be something more. Tudtam, hogy hogy valami többi ről szól ez az egész. And when I received him, és amikor elfogattam őt, you know my life got real purpose. Az életemnek egy igazi célja lett. I know there is that my Creator, my Elohim, He lives. Tudom, hogy az én álkom az én Elohimom ő él. He created me, and the word says He created me wonderfully and fearfully és és az igaz, mondja, hogy hogy ő, ő csodálatosnak teremtettő ő, ő, ő, ő teremtett. Good. Ő teremtett. He knows every of mine. és az összes, az összes uh, sejtemet ismeri. He knows all my thinking. minden gondolatomat tudja. Yeah, he like me. de még mindig szeret ennek ellenére. Yeah, Somebody else would know, I think all the time. még valaki tudna, hogy mire gondolok mindig. He <laughs> would run away, never come back. és vissza nem jönne. Probably go away to the other country. külföldre is menne. still loves me. De, de az Úr szeret még mindig. And the even says that his thoughts towards us are always good. És Jeremías azt mondja, hogy az ő gondolatai felénk mindig jók. He always thinks about you. Mindig rólad gondolkodik, But he thinks good things. és, és jókat. He doesn't think like okay I've gonna get him És, és nem nem az, azon töri az azontöri az agyát hogy hogyan büntessen meg No, he loves you szeret téged This is our creator Ez az a mi alkotónk. He didn't just create me but he still looks look after me Nem csak meg hanem gondoskodik is rólatok All right third one a harmadik Elroy Elroy And this means god who sees me Ez az Isten aki lát engem There is no circumstances in our lives that will lose awareness of God. Uh, nincs olyan dolog az életünkben ami, ami miatt uh, That that Nincs olyan körülmény az életünkben ami miatt ő, ő elfordulna tőlünk. You know he sees our lives and he sees our trouble. Látja az életünket és látja a mi bajunkat is. You know, in Genesis 16:6 az 1 mózes 16 ban We know the story about Abraham and Sarah. Tudj, ismerik a történetet Abraham és Sára között. And the Sarah she had a servant servant. volt egy szolgálónő lánya. And she had a big conflict with her. És volt egy, egy nagyobb konfliktus a vele. And she didn't like Hagar at all. És nem szerette Hágár. And she they sent him, her away. És elküldte őt. And the Hagar was destroyed by the fountain of water. És és a a víz a forrás okay. a forrásvízét uh, el el ez hagar -t. The angel of the Lord met her. De az úr angyala meg meg jelent neki. And then the Hagar she named the Lord El Roy. És, és hágár elnevezte az urat elroinak. Az Isten aki lát engem. The God who knows. Az Isten aki, aki ismer. The God who really cares. Az Isten aki tényleg törődik. And do you feel that sees you? Van olyan érzésed néha, hogy senki nem lát téged? Van olyan van olyan pillanat amikor amikor uh, szükségtelennek érzed magad? You know, There is a Lord who cares about you. De van valaki, aki törődik veled. He sees you. Ő lát téged. And he recognizes you. És ő felismer téged. És annyira jó, hogy hogy annyira jó tudni ezt. There is an story in 1 Samuel 16. Egy Sámuel 16-ban van még egy történet. And the Samuel that he should go find the king, the king. És menni és talánja és is felkenni uh, egy király. And he, he had to go to the house of Jesse. És uh, Jesse uh, házába kellett elmennie And He had seven sons. És és találkozott hét fiúval. Probably Jesse would think he had six good and one És valószínűleg gondolt, hogy van hat jó fiú, és van egy ami annyira nem. the smallest one David. He was always with the sheep. De leg kisebb Dávid, aki aki ez a ez a a a, a akiről úgy gondolkodott, hogy nem volt jó mindig a a jobbokkal volt. He he was the one who had to do always the the the bad job, the hard job. Ő volt az, akire jutott mindig a legrosszabb munka. You know, if you have a, a siblings who are older than you, vagy van idősebb testvéred. You may feel like that. Lehet, hogy így érzel. You you always received all the old clothes mindig te kaptad a használt ruhákat. mindig ő nekik kell tenned valamit és úgy, gondolkod, úgy gondolkodhatsz, hogy, hogy én semmi vagyok how can i be ever better than them? hogyan lehetek bármikor bár, valaha is jobb mint ő but then let's just read the samuel, uh, samuel 167 nézzük meg a 16. fejezet 7. versét do not look at his appearance and at his physical stature because i have refused him for the lord does not see a man as sees but man looks at the outward appearance but the lord looks at the heart ez az volt fontos a sámuelnek nem tekintse meg jelenésére sem tetemes növésére mert én megvetem őt. Nem, mert nem az fontos amit lát az ember az ember azt nézi, ami a szem előtt van, de az úr azt nézi, ami a szívben van. I am so glad that my Lord thinks, he sees like he sees. És annyira örülök neki, hogy a az én uram az úgy lát, ahogy ő lát. Because this is a very twisted world. Mert ez a ez a világomiban élünk, ez egy ez egy ilyen nyakat akart It's really the appearance, the the the strongest ones and the best ones are always on the front és mindig legelől azok vannak, akik, akik, a legerősebbek, akik a legszebbek. You know, if you don't have a karma. Ha, ha nincs karma? Yeah, if you don't have a gift, ha, a... Hogy ha nincsenek a nincsenek a áldásaid. Yeah, a charisma. A karizma, Na, hogy nem vagy karizmatikus? And then you know if you if you're not funny. Hogyha nem vagy vicces, looking, vagy jó képű, well. nem tudsz jó beszélni, you know, kind of így, tudjuk ezeket, ismerjük ezeket az embereket. a friend, van egy barátom. a Nem mondom meg a nevét and he, he does is good. És Minden amit ő csinál, az az jó. He's tall, Maga jó képű. bármilyen nyelven beszél, amilyen, amilyen el szeretne. And then he can do he wants. <laughs> És bármit megtehet amit akar. And it és ez jó. And it's so frustrating sometimes. Is only frustrating. So irritating. I guys like me we have to work yeah. twice as hard. mint én mindig kétszer annyira kell dolgoznunk. Nem can't play basketball, but, you, know, I'm... Nem, you know. I can't do that. én, én nem, nem tudom ezt megtenni. Nem can't speak very well. Nem beszélni. But no one nem ezt látja. He, he az úr te szívedet nézi. You know, there was a time when I kind of was envy about the Christians. some of the Christians who are successful. Az életemben néha néha irigykedem azokra keresztényekre, akik sikeresek. I used to do it. When I grew up. Amikor, amikor felnőttem, akkor sokat gondoltam így. But then De Jani, Jani nagyon nagyon elkapott és beszélt velem. Don't Ugye uh, ti szeretitek azt, amikor valaki, valaki nyafog nektek valamiről vagy, vagy valaki így panaszkodik. So you go Panaszkodni. It's your fault. <laughs> és azt mondja neked, hogy ez a te hibád. No, but he told me this one thing is always gonna stay in my mind. És Jenny mondott valamit, ami mindig meg fog maradni. A mondja, these not than you. És és azt mondta, hogy hogy ezek az emberek annyira nem is különbözőek mint te. You could be like that, but you don't want to be. Is, de nem akarsz. No, you, you, you, where is your will? hol van a te akaratod? Where, where hol van a te hűséged? Like akarsz olyan lenni? Give your heart to, to God, 100%. 100 a szívedet Istennek. Not just a bit. Not csak egy picit. And don't worry about these things, come. És ne aggódj ezeken a dolgokon, mert, mert majd jönnek. But is your heart Lord right Az a kérdés, hogy a te szíved az Úré vagy sem. Really right perspective és ez egy ez nagyon helyre rakott engem. Mert az Úr mindannyiunk életében nagyszerű dolgokat tesz. Annyira, annyira mélyre kerülhetsz, kerülhet, csak tudsz, de, de akarnod kell. Okay, number four. Negyedik neve Istennek? El Shaddai. El Shaddai. Means the all one? Ez azt jelenti, hogy a az aki elég. And also it means the god of the mountains ugyanakkor azt is jelenti hogy hogy a hegyek ura and god almighty és, és Isten a mindenható. God is the all sufficient for us. Isten az aki elég nekünk. In you know, David in Psalm 23 he was he was saying the lord is my shepherd I shall not want és Dávid az sokta mondani, hogy hogy az Úr az én pásztorom és és nincsen miben nincs szükségletem. He is he is as well the the God of might, mighty, the God of the mountains. És és ugyanakor Ő Isten a a a hatalmas Ő Isten, az a a hegyek ura. And I would say person that he is the God of laws as well of the valleys és és én azt mondanám, hogy hogy igen ugyanakkor a völgyeknek az ura is. You know David again Psalm 23 said even though I walk through the valley of death he will be with me. A 23-as zsoltárban azt mondja Dávid, hogy hogy a halál árnyékában sétálok is, akkor is ott van a Isten. And and there is so good to know. És az annyira jó ez tudni. I do not have to struggle. Hogy nem kell egyedül küzdenem. the one who will, who will be my sufficient one. Ő az, aki elég lesz nekem. And he, and És ez annyira jó, hogy ha egy hogy azt tudod mondani Istennek, hogy te vagy az egyetlen me, hogy mindenre rájöjjek. So many you can, you can desire. Hogy, hogy rengeteg dolg van amire vágyhat. Even the good things. Még jó dolgok is. The állítása, ministry. A, a, a szolgálat. You know, bigger Bible study. Vezetni egy egy gyűlésbíbli tanulmányt. Bigger church. egy egy egy hatalmas gyülekezet. You know, better musicians. Nagyobb, jobb zenészek. A better pastor. <laughs> egy jó pástor. But those things. Don't as much. De Ezek a dolgok nem számítanak. Because Lord to be the one who will fulfill all your desires. Mert az Úrnak kell lennie annak, aki betölti a szükségleteidet. problem. És hogyha ha ő nem elég, akkor ott bajok vannak. Please legyetek. jó, jó ha ellenőrzöd a szívedet. Nézve. Hogyha őszinte vagy vele. You know, if you hogy ha szeretne valamit meghozza, pour out your heart to him, önszíves szívedet neki, and let him decide. És és enged, hogy ő döntse. And I'm sure that he he will carry you through. És biztos vagyok benne, hogy ő végez el. He is also the god of the mountains, as as we know. És ahogy tudjuk, ő ő a hegyek ura. And and Genesis first three verses, just read it in in Hungarian. A, Genesis 17, one first verse. I'm sorry. Uh, a 17nek az első három vers azt mondja, Amikor Abrahám 99 éves volt, megjelent Abrahámnak az órát és ezt mondta neki: "Én vagyok a mindenható Isten, jár én előttem és légy fedhetetlen. Megalendik szövetségemmel és nagyon megszaporítom utódaidat. Ekkor abrám a arcra borult, Isten pedig így szólt hozzá: uh, That's good, that's good, yeah. So he's now, you know. Before him on his face. Um, yeah, Lord him to that the God of the mountains. utalt magára, hogy én vagyok a mindenható Isten. He és ő az, aki szövetséget kötött Abrahammal. He was the one who kept it as well. és ő volt az, aki betartotta ezt a szövetséget. And we all reap the consequences of that even today. És, és még ma is uh, olvasunk a következményeiről ennek. Azért mert az, az ő hite miatt lehetünk ma itt. And, and Lord, he went through with his covenant. És az Isten betartotta az ő szövetségét. Because Jesus was the one who carried all that through. Mert Jézus volt az aki ezt végigcsinálta. Végig, uh, végig right, az ötödik neve Istennek. That's an easy one, Emmanuel. Ez egy egyszerű, ez Immanuel. Uh, God with us. Isten velünk van. Um, and you know Jesus is God and he is in our midst. Mi tudjuk, hogy hogy Jézus, ami urunk és ő velünk van? His God. És az ő neve azt jelenti, hogy ő Isten. You know, uh, in seven he he, he igen, a gyermek has to be born from the Ez hogy hogy a fiúnak egy szűstől kell születnie. So perfect God, perfect man. Egy, egy tökéletes Isten és egy tökéletes ember. 1:3 says. Zsidokhoz írt levél egy első fejezetének harmadik versessze. The sun is the radiance of God's glory and the exact representation of his being. Ő Isten dicsőségének a kisugárzása és lényének képmása, aki hatalmas szavával hordozza mindenséget, aki miután minket bűneinktől megtisztított, a mennyei felség jobbra ült. So he is the exact representation of God. Azt mondja, hogy ő ő az ő kisugárzásának kétmása. képmása So you looked at Jesus God. Jézusra, akkor Istent látott. Jézus azt mondta, hogy az Atya és én egyek vagyunk. Many, G many Jews didn't like it at all. És egy csomó zsidó ezt, ezt nem nagyon szerette. You know, and he said, This is my father. Jézus azt mondta, hogy, hogy az Atya az én Atyám. Jesus, uh, Jews, sorry, said, you your, your, God your father Are you his son? és és az idők azt mondták, hogy hogyan merészeled Istenet, a te atyádnak hívni, egyek vagytok vele? Are you God? You say that you're God? Téleg a te fiá vagy, téleg téleg az ő fia, vagy, és téleg Isten vagy. That, that, that was the biggest problem with Ez volt a legfőbb problémája vele. And and in John one fourteen we can read, and the Word became flesh and dwelt among us, and we behold his glory, and the glory as the only begotten of the Father, full of grace and truth. János első fejezetének a 14- versra azt mondja, hogy az ige testélet közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az atya egy dicsőségét, terve és igazsággal. Um, the word became flash. Az ige hús ö, testélet. There is a very special word actually embedded in. És ebben van egy különleges szó. And the word become flesh could be actually translated the word help or with us és ez a, ez a kifejezés, hogy hogy az igetes lett, ez azt is jelenti, hogy az Úr velünk vagy az Úr velünk lakik. És ez visszautal a második Mózes tényére, of in tents. Amikor amikor a gyermekei sátrakban laktak, And they had a holy És them. volt egy szent sátruk. And went, they took the holy and moved it és bárhová mentek, mindig fogták azt a szent sátrat és vitték magukkal. The holy represented the presence of God. És ez a szent sátor ez, ez Istennek a jelenlétét Can you imagine that yeah. Jesus was walking next to them? El hát, tudjátok képzelni, hogy Jézus mellettük sétált? The presence of God was a jelen them. jelenléte velük együtt sétált. That is great. Ez, ez nagy szerű. Because He is with us. Mert ő van. You know, and, and his presence is here. És az ő jelenléte itt van közöttünk. You know, God is not a get. God, He is alive, very much so. És, és, Isten nem egy halott is, hanem, nagyon is élő. De, mm. És van következőképpen Jehova. This is a tricky one. Ez egy kicsit trükkös. Um, I'm saying it because it's tricky one, because it's not correct. Azért mondom, mert nem helyes. Um, th century there was a one translator. Volt a 16. században egy fordító. And you know the Lord's name couldn't be pronounced. Uh, tudjátok, hogy a, az ő neve nem szabadott, hogy elhangzni. It was so holy, szent volt, hogy a zsidók is sem mondhatták. And his name was written in in Y H V H. És a az ő neve nevet úgy írták, hogy, vagy igen, Jakbe. So Y? A négy betűvel. Only so Y H V H. -h -h. And then so this guy És mikor az zsidók ezt nem akarták kimondani, azt mondták hogy Adonai. Because that was easier the Lord. Mert ez könnyű volt ez, azt jelentette hogy az Úr. And this uh, little smart pumpkin and, és jött ez a, ez a kis okos tojás, And, he, and he, he did, he the, the into YHVH és fogta és berakta ezt az adonát abba a négy betűből álló névbe. So you have a, you no, know, you have a Jehovah. és megkapod Jehovát. And it's crazy. és ez ez örölcé. It just doesn't work like that. és ez, ez nem nem így működik. So if you see someone with Jehovah. és hogyha látsz egy Jehovát. It's not right. vagy, vagy láttad valahol ezt az ott hogy Jehova ez ez nem helyes. So you can talk to the Jehovah's Witnesses és beszéhetsz egy jó I'm sorry, you guys can't even say that. That's why. Mondhatjátok nekik, hogy ez még csak nem is Isten neve. I'm sure they're so. I'm sure they're going, to be, so, I'm, I'm sure they're going to be so excited. Biztos vagyok benne, hogy annyira izgatottak lesznek ettől. I don't know why, but I have the biggest luck on Java witnesses. Nem tudom, hogy miért annyira, annyira szerencsés voltam, hogy jó tanulóival kapcsolatban. Anywhere I go, they always stop me. Bárhova, bárhova megyek, mindig jönnek utána. Not that, that ha them, moments. nem ők akkor a mormonok. And I why, about me that love me. Nem, nem tudom, hogy mit tesznek rajtam. And I'm not really smart guy either. Nem vagyok egy, egy nagyon okos ember. Because I always talk to them. Mindig beszélek velük. And I miss my second bus and my third bus. És mindig lekés a másik harmadik. And they are so excited to talk to me. És mennyire jó van, hogy velem beszélek. I'm just scratching my head. What am I doing? És én csak pokolom a fejemet, hogy mi csinálok itt. But on the second note, please pray for them. De de kell aki más között okért. They're so lost. Annyira elveszettek. a little time, csomó and my a A egy csomó dokumentumfilmet néztünk, hogy then about És a mormonokról is. És annyira, annyira fajaztivünk Because these people are really, really lost. Mert ezek az emberek tényleg elvannak vesz. And they don't even know it. És nem is tudják ezt. Hope one day the, the ice will be open. és nagyon remélem, hogy egy nap majd a And instead of works, they will just really choose faith. És hogy egy nap a szavak helyett a hitet választanak. So, sometimes what I to do. És néha azt akarom csinálni. hogy talk to moments. csak beszélek a Mormonokkal. If I will not succeed. Hogyha nem sikerül. least I will hold them. They will not talk somebody else. <laughs> Hogyha ha nem is térítem meg őket, akkor legalább addig nem beszélnek másokkal. You know, so if you have a lot of time, I don't know what to do. Hogyha van egy csomó időd és do real good in a city. És és tényleg jót akarsz a kártalálbarátság. Go talk to moments, go talk to Java with a egy ilyen Because it. at least you going to, hold off to talk to somebody else. Men legalább addig őket, és nem másokat térít. All right, <laughs> so it's not right. Yes, <laughs> um, okay, so and we have the, the the seventh one what we can't really say és költözik a hetedik amit igazából kise mondhatunk why is wh this a y h v -h, -h, h and that actually means i am és ez azt jelenti, hogy vagyok the one who is self existing one az aki aki ön maga miat létezik you now we can't wrap our mind around this mi esetem tudjuk elképzelni Hogyha is God then who created God. ha is ő is ismerapod kiteremtek. Igas, all her that you know. It's just silliness az, ez butaság és nem lehet meg. Hogy can he create such a big rock he can't lift? Ugye, Isten akkor a követ, amit nem tud felemelni? It's just silence, isn't it? Ugye ez ez butaság. Well, anyway, so És a zsidók kitaláltak egy egy And, and it's really in our english bible hungarian we have the lord és a mi angol és magyar bibliánkban annyit látunk hogy az úr this verse in old testament by itself is times ez az egész bibliában 6300 szorszerappel szerepel. ez egy elég nagy szám and so az yeah, utolsó so Many other names. Uh, van még rengeteg neve Istennek. Um, I can tell you few of them. Csak egy párat felsorolok. I have written Jehovah, but actually not Jehovah. I would say Adonai. Uh, leírtam hogy Jehova, de igazából ez Adonai. So Adonai Yah uh, Yahareh. Adonai Yah uh, Yahareh. And it means the Lord will provide. Azt jelenti hogy az úr gondoskodik? Adonai nisi. Uh, Adonai nisi. The Lord is my banner. Azt jelenti, hogy az úr az én zászlom. And I really like it. És ez annyira tetszik. Because what happened there was a, there, there was a king so he had his soldiers and they went out on a field to, to, to fight. És az azt jelenti, hogy, hogy volt egy király aki, akinek a aki a katonáival együtt kimentek egy egy pusztára harcolni. And an army, they have a big, big banners. És ugye az a hadseregeknek vannak hatalmas zászlóik. And he was they were very proud that actually they were live and die for the king. És annyira büszkék voltak rá, hogy éltek és haltak a királyukért. Guess what you can is büszkék lehettek. És, és remélem, hogy, hogy neked a szívedben ott van egy zászló. Because mert a true king who died for you. Mert van egy igaz király, aki meghalt értel. You don't have to die, for him. he did that for you. hanem ő megtette. He went on a cross and he gave everything. Oda ment a kereszhez és, és mindent elvizet. He bought you through his precious blood. Még, még az ő értékes és, és gyönyörű vérét is kiontotta érte. And now you truly can be you can be his. És most már igazán üzvé lehetsz. There is Adonai Rohi. Ez azt jelenti, the Lord is my shepherd. Jelenti, hogy az Úr az én pásztorom. És a 23-as Zsoltárban ezt nagyon jól megláthat nagyon jól lábam magyarazva. there is David talking about the Lord that he is my shepherd ott arról beszélt Dávid, hogy az Úr az én pásztorom. And also you have in John 10 Jesus talking about himself so that he is the great shepherd. És János ebben kiriumán a tizedes fejezetében azt mondja Jézus, hogy én vagyok a pálstol. So if you have a little time, read about these two passages. It's a really really good read together. Ha van egy kis időd, honnál, akkor olvasd le ezt a két igerést. Very good study material. Nagyon jó tanulmány. Um, Adonai shalom. Adonai shalom. You guess what it means? I guess valószínű tudjátok mit jelent. The Lord is my peace az Úr az én békességem. L. Ö, van még L. Means the low, the, the one. Azt jelenti, strong hogy, hogy az erős. El Elám. El Elam. Eternal God. Az örökkévaló Isten. El Elyon. El -Elyon. The God most high. Az Úr a, a legfelsőbb úr. So you see the Lord has lots of names in the Bible. a van and itt. And many istenek. other people called Lord different and he let them to do that. És, és Isten megengedte az embereknek, hogy különböző neveken hívják őt. really, all these names his character. De mindezek az ő, ő személyiségét And what I want to do now, just want to read to you the translations of the names, we talked about the seven names. És most szeretném, szeretném végigolvasni ennek a, amiről beszéltünk, ennek a hét névnek a fordítását. Who is És, és csak, csak hallgassátok, hogy ki ő. The Lord is great. Az Úr hatalmas. The Lord is all powerful. Az Úr erőteljes. The Lord is a creator. Az Úr az alkotó. Az Úr az aki lát engem. Az Úr aki elég. The Lord, the Lord Az Úr aki a hegyek ura. He is God almighty. Ő Isten a mindenható. God with us. Isten velünk van. He is the I am. És Ő a vagyok. He is the one who is self existing one. Ő az aki, aki maga miatt létezik. So why would he have so many names? Miért kell neki ennyi név? Do you think he wants to have a lot of names just for fun? Szerinted ő akarja, hogy ennyi neve legyen? You know some people have million names. Yeah, van egy csom emberek akiknek van millió nevük. Especially Brazilians. <laughs> <Főként> a braziloknak. <laughs> no, it's funny. Mm -hmm. But I really believe is for us. De én úgy hiszem, hogy ez értünk van. Mi nekünk szükségünk van arra, hogy ezt halljuk. Szükségünk van hallani azt, hogy, hogy ki ő We, knew, we need to know him. Szükségünk van, hogy, hogy ismerjük and őt. And we need to know him és, és meg kell őt ismernünk intim módon. works because words are dead. És én nem cselekedetekről beszélek, mert azok halottak. Because you, if you read your Bible, pray at all, Mert ha nem nem olvasnál a Bibliádat és nem imádkoznál. Guess what, Lord will still love you so much. Isten még akkor is szeretne. But get to know Him. De ismerd meg. You jó hogy mondhatjuk azt, hogy Isten irgalmas és ő örökké való. Do you know your, your God? Ismered te If somebody would stop you on a street. Hey, hogy valaki megállít el az utcán és megkérdezni, hogy, hogy ki Isten, mondának nekem? What would you say? Mit mondanál neki? You know, I, I, I hope Remélem, hogy megnyitnád a szívedet és csak örökké beszélnének. I would. Én, én ezt tenném. And I know, I can talk és tudom, hogy örökké tudok beszélni. But let your heart be full of His thoughts. És legyen az ők gondolataival gondolataival tálva a szíved. You know, I really want you just ask you to just stop and meditate about this truth. És szeretnélek megkérni csak hogy hogy ám mégis elmélkedj ezeken. And I really pray that your life would be testimony that he is good and his mercy endures for és az az én imám, hogy hogy a ti életek életetek az egy az bizonyság lenne arra, hogy Isten örökkévaló és Isten élő. Imádkozzunk. Let's pray. Imatkozzunk. Deo Novi, thank you so hálások hogy te jó vagy és az te irgalmad és kegyelmed örökké tart. Lord, thank you that you have lots of names. Uram köszönjük, hogy neked rengeteg neved van. És köszönjük, hogy annyi tulajdonságod van. And we want to live to know you. És élni akarunk azért, hogy ezeket megismerhessük. Uram kérjük, hogy adj vágyat ami szívünkre, szívünkbe, hogy megismerjük, akarjuk megismerni téged. others. Azért kérünk Téged, hogy, hogy hadd legyen a mi életünk bizonyság mások életében. Hogy Te jó vagy, és a Te kegyelmed örökké tart. Jézus nevében imádkoztunk. Amen. Amen.